Nyomja-nyomja a gázpedált, fantasztikus sebesség, szabadság, nők, szeg, szerelem, gazdag vagyok! igen, igen, igen mindig más jelent a Ledzepelin attól függően, hogy mit fogunk felolvasni igeként hát sejthetitek, hogy az a bakács lista amelyre fel vagytok fűzve vasárnap délután telipocival a lelki hadviselés legháziasítottabb módja amely alkalmas arra, hogy egy kicsi bűntudatot vagy valamit tartsunk már ha fekszünk, és kényelmesen van a lábunk, tehát nem bizsereg, és akkor most hirdetek a szegényeknek boldog igét, hogyha még vannak szegények, és hogy még ha vannak olyanok, akik hát, na né, olvassuk. Amikor útnak indult, oda sietett hozzá valaki, térre borult előtte, és úgy kérdezte, jó mester, Mit tegyek, hogy elnyerjem az örök életet? Miért mondasz engem jónak? kérdezte Jézus. Senki sem jó, csak az Isten. Ismered a parancsokat, ne ölj, ne tölj házasságot, ne lopj, ne tanúskodjál hamison, ne csaj, tiszteld apádat és anyádat. Mester válaszolta, ezeket mind megtartottam kora ifjúságomtól fogva. Jézus ránézett és megkedvelte. Valami hiányzik még belőled, mondta neki. Menj, add el, amit van, osszét a szegények között, és így kincsed lesz az égben. Aztán gyere és tarts velem. Ennek hallatára az elszomorodott és leverten távozott, mert nagy vagyona volt. Jézus erre körülnézett és tanítványaihoz fordult. Milyen nehezen jut be a gazdag az Isten országába? A tanítványok meglepődtek szavain, Jézus azonban megismételte. Fiai, milyen nehéz bejutni a gazdagoknak az Isten országába? Könnyebb a tevének átmenni a tűfokán, mint a gazdagnak bejutni Isten országába? Ezek Szerfölött csodálkoztak és egymás közt kérdezgették. Hát akkor ki időzülhet? Jézus rájuk nézett és folytatta. Embernek ez lehetetlen, de az Istennek nem. Mert az Istennek minden lehetséges. Hát először gyorsan a jó hír és a dolognak a vége, hogy a gazdag ember is bejuthat a mennyeknek országába. Teológiailag, sem istenileg, sem emberi elképzelés szerint nem lehet kizárni azt, hogy a gazdag embernek a lelke Mindenképpen elrohad. Nyilvánvalóan rettenetes veszélyek vannak a gazdagságban a lélekre vonatkozólag, azért a statisztikai jóslás, hogy nehezebb bejutni a tűkú fokán egy tevének, de azt is lehet mondani, hogy ami Istennek lehetséges, az embernek is lehetséges pont, ezáltal az új szövetségkötés által. Tehát egyrészt ennek a példabeszédnek van vigasztaló jellege, de nagyon szigorú kritika után történő vigasztaló jellege a gazdagok számára. A szomorúság az egész történetben nem ez, hanem az, ahogy viselkedik a gazdag ifjú. Visszaszáll a Lamborghini-ben és hazamegy. Tulajdonképpen a morális és az elköltség lét azon szintjén ö, bukott el, amelyben egyébként kiváló volt, hisz ezért is mondja Krisztus, hogy gyere, kövess engem. De valamiért, valamiért milyen érdekes, fontos a volt a Láborz Igen, a, a, a, a, a lélek végül is ennek a rabja lett. Persze, hogy azért mondja Krisztus neki, hogy add el, mert ahogy Szent Ferenc példája bizonyítja a történelemben, hihetetlen robbanásszerű változást okoz a lélekben. A tökéletességre törekedett a gazdag ifjú. Oh, nem biztos, hogy a Lamborghini-vel a tökéletesedés menni fog. Meg lehet próbálni, de nem biztos, hogy menni fog. Ez rossz hír a gazdagoknak és nagy vigasztalás a szegényeknek. Azt mondom, hogy nagyon izgalmas a, a, a Biblia, főleg akkor, hogyha társadalmi e, dimenzióba tükröztetjük, e, mindig e, e, probléma lesz, e, hogy a, a szegények hinni fognak Istenben, és Isten visszaigazolja majd a szegényeket. Ez majd azokban a háborúkban, ahol különböző kasztokban egymást akarjuk pusztítani, már ugye tesszük. Ez a kérdés van a migráns kérdés mögött is. Aj, ott van a, a háború és a szegénység. És erre mi a válaszod? Jaj, néha nagyon fárasztó tud lenni Isten, mert ö, azt akarja, hogy úgy viselkedjünk, mint ő. Erre csak egy kis besodrommal tudok uh, uh, valami választ adni. Kezdjem azzal, hogy van egy nagyon jó könyv, Timur Vermes érte, én olvastam, nézd ki van itt ez a címe, és arról szól, hogy a 80-as évek közepén feltámad Adolf Hitler. És ö, azt a folyamatot írja le, ahogy szép lassan fölfogja, hogy mi történik a 80-as évek német társadalmában, talán a 90-es évek, így most így nem tudom pontosan behelyezni, nincs jelentősége a német kesszíjósztottságnak. És hát tényleg könnyestre röhögtem magam, nagyon kevés vicces Hitler könyvet olvastam, ez az. Amikor látja az áruház katalógusok kiadványait, akkor tényleg boldog, mert úgy érzi, hogy az, amit a göbbel szelindított a sajtóban, az végre a csúcsra ért. Pár szót, nagy vastag betűkkel kell az emberek fejébe súlykolni. De ugyanakkor meg van döbbenve a műzlin, mert úgy emlékszik, hogy a háborús évek alatt is jó volt a német kenyér, tehát egy nagyon ironikus, nagyon jó könyvről van szó. És most ezt forgatják. Na most <gül> az volt a vicc, hogy az a színész, aki ezt a Hitler szerepet játszott, és ez most négy hétig ebben a jelmezben mászkált az utcán. Igen, itt van előttünk Oliver Masucci, és hát kiderült, hogy a, a német utcai járók, kerüljük az emberek, hát nagy meleg szeretettel fogadták Hitlert, és tényleg egy ilyen örömünnepszerűség volt a vele való beszélgetés a, a, egyébként a, a könyve az a zseniális értsétek meg, hogy rálép a celeb útra a Hitler és a média pedig rá puszilódik a, a, erre az új Hitler celebre és ráadásul rettenetesen vicces, amikor találkozik neonácikkal akik hát ilyen média neonácik azért a Hitler emlékszik, hogy nála az eszesz az egy komolyabb dolog volt de hogy minden megvan a modern német társadalomban a maga média szerep formájában és ugye vicces, hogy összeért most a, a filmforgatás a valóság és a film és ez az egész kell nekünk egy Orbán Viktor gondolat szabad? hát persze <kül> szabad, azt kérdezem. Nem táncolunk, nem kéred le a nőmet. Jó van az a vicc, hogy elnézést kérek, szabad egy hely, tessék parancsolni, és akkor <kül> nem merem itt a rádióban, mert az túl hangos lenne. Hely! Mert hogy szabadít egy <kül> hely? És akkor <kül> nem, nem ezzel jöttem, hanem az a témához kapcsolódóan, <kül> <kül> jó van, Jó van. a ja, dízelezzel, hogy hallgatói kérdés szerint kérlek, hogy reagálj rá, összeköthető -e ez a jelenség? Zárójában én jegyzem meg, tehát az, hogy most akkor ugye állítólag már viccelni is mernek az évtizedeken keresztülni Hitlerrel, viccelni nem merül németek ö, mernek tehát viccelni Hitlerrel a bevándorlás jelenségével, összefüggve. Hát ugye mindennel ö, ö, szabad szerintem viccelni, mondom ezt akkor, amikor a Hebdo szép lassan abbahagyja a tevékenységét de hát ez, ez egy európai kultúrtörténeti harc vége, hogy mivel viccelünk, és mivel nem. Az európai gondolkodásban a, nyilvánvalóan a, a felvilágosodás nagy szerepe mellett is, hogy mi a szent, mi a szakrális, és mi, ami nem az, és ami nem az, azon lehet nevetni, az egy szabadságharc volt. Sokáig érinthetetlen volt például Krisztus figurája ikonográfiailag, mert sőt, volt olyan torz korszak az egyháznak, ahol azon vitatkoztak, hogy vajon Krisztus nevetette a. hogy egyáltalán nevetette. Igen. Igen. Tehát azért érzi az őrületét, hogy már teljesen ember, és teljes meg, mértékben Isten, odáig is a, a egy korszak szellemileg, hogy Például ezt a kérdést vizsgálta. A, a, a nevetéssel ugye az a baj, mondjuk, hogy ilyen iszlám vagy társadalom szerint veszük, hogy tiszteletlen, tiszteletlen a, a, a Mohameddel, a profétával vagy az Istennel. A tiszteletlen, a nemetmondás szabadsága azért jóval nagyobb az európai gondolkodásban és ez összefügg ö, ö, nem csak a, a, a, az ateizmussal, materializmussal, ö, hanem a, a teológiával is, amelyben hát a, a, a és a dialektikával is. Tehát a... Ö, Picit könnyű is Hát dragát. csak azt akarom mondani, hogy az európai van győződve róla, hogy ö, egy igazi európai, hogy szabad viccelni bármivel, az egészen más kérdés, hogy stratégiailag nem éppen helyes. Tehát érted, ez ugyanolyan, hogy én azt gondolom, hogy ö, szabad viccelni a szerbekkel, de azért nem teszem meg úton útfélen. Tehát más a praxis, és más a, az elmélet. Ugyanis ez egy olyan szabad szakma, ahol nehéz meghúzni, megrajzolni, vagy megrajzoltatni a határt a gúny és a vicc között. De hogyha a ha hatalom rákérdez, uh, Szál, Szálmán Rásdinál, hogy uh, ő, ő, ő, ő viccet csinált, megkérdőjelezte, mind a mai napig bujkál. De én Rásdival vagyok. Hát. Jó, csak hogy érted, hogy viccelhet, de aztán úgy játsz, mint Snowder, meg uh, pár ilyen vicces gyerek... Jó, a Snowden ott... nem viccelt. Hát ezt mondom. Igen. De én nem is próbálja, nem beállítani, már és... majd majdnem vicc, hogy annyit lopott el, hogy hát el elájulhatsz az adatmennyiségtől. Aha, jó, hát akkor most szárnyalunk, de nem baj, mert az étel bírja, bírja és a hallgatóink sokassága is. Bírja, bírja, bírja, bírja, bírja, bírja, bírja, bírja, bírja a hallgató, és remélem, mert ott fekszik az ágyon, és piheg. Hát, ha valamilyen időjárás alkalmas arra, hogy egyebek mellett rádiózzunk az egyebek alatt, az dold, hogy mit értünk, az pont ez. Szóval ez is egy olyan szabad szakma eh, ahogy megállapítottuk eh, hogy nagyon nehéz a határonat meghúzni, erre még nem reagáltál még rá, de még ráérsz, mint valami nehéz ugye azt meghatározni hogy te meddig mehetsz el mások szabadságának megsértésében? nyilván addig amíg viszonyosan te nem sértődsz meg azon, hogy a te szabadságodat mások megsértik. Én megsérték ez a klasszikus liberalizmus vita, a vita. értem, értem én azért ezt egyszerűbben működtetem magamban, talán azért is, mert jogászi családból szárazolva. Én a személyes jogok világára szűkítem le a, a saját korlátozottságomat. A, ennél szélesebb körben az állam, vagy az ideológia, vagy a vallás tekintetében egyáltalán nem korlátozom magam, mert ez azt gondolom, hogy ezek közösségi kérdések, Melyben a személyes jogot azért kell védeni, mert az, az egyes ember a, a, a nagyvilággal szemben nehéz helyzetben van. Uh -huh. Tehát itt nem kezdem el azt vagy csúnyán, hanem. Ha ez a Marinén ez erős volt? Igen, igen a tudom, csak azt mondom, hogy van a Marinéni a társadalomban, a, a, akire e, e, e, nem mindig teszi meg a média ezt egyébként, csak hadd mondjam, hogy miután halális ő, tragédia központú, szívesen bedarálja Marinénit. Tehát a, a, uh -huh. a, a hetedik emeleten fagy meg, ennek le, vannak politikai és egyéb okai, azt nem deríti fel a média. Annak, hogy pont a hetedik emeleten hogy Megfagy meg a hetedik, meg mindennek, mert már nem tud lejönni a liften, meg figyelj, építettek egy olyan nyugati teret, ami jól néz ki, jó, kafa, Senkinek nem jutott eszébe, hogy kerekes és is ott hátra burcsázik. Ezt nem értem meg, egyszerűen nem megy a... Na, figyelj, a horvátoknál a tengerben voltak ilyen kerekes székes beton be bevivők. Nem volt szép, csak úgy gondolták a horvátok, hát valakinek nincs lába. Nálunk nah, meg nem jutott eszébe senkinek Jó, ja, hát a nyugati tér az el van átkozva egyéb tekintetben. És hívták, de de, de, is nyugati most volt. akkor annyit hogy 30 évig nem lesz ott soha. A, a, a, ugyan. Ne, én, én, én, én ugyan szkeptikus vagyok, de mégis derülátó, igen. Még mindig. Még mindig. Még igen tessék Uh, Szerbusztok. Uh, szabad a hitleres témához hozzá. Na na, szervusztok, jó napot. Szervusztok. Uh, Moldova Györgynek van egy könyve, nem tudom mennyire ismert, Hitler Magyarországon. Hát talán régen olvastam, sok moldovát. Igen. Olvastam. Röviden, abból egy humoros rész csak, ami kevésbé kapcsolódik Hitlerhez, csak a témához kapcsolódva, Ugye itt a Hitlernek a Magyarországon történt újraélesztése, kapcsán egy vendéglátói kör is kibontakozik a könyvben. Én ennek szerintem a legvitvesebb jelennette az, amikor ugye lefesti, hogy a, a vendéglátónak a fürdőszobájában milyen festmény található a falon. Ezek szerint egy balatoni tájkép, ahol a hullámzó balaton tetején egy csónakba ülő halászlegény vígan fücsörészik és ez képesen úgy van megjelenítve a könyvbe, hogyha valaki esetleg a képről nem ismeri föl a helyzetet, és nem tudna, hogy ez mit jelent pontosan, fölé írták a festmény tartalmát akként, hogy hullámzó Balaton tetején csónapkázik egy halászleg. A kedves hallgató, ezt nagyon frissen olvashattam, mert nagyon plaszikus volt a írásban baki, Igen, Igen, mi a de Igen, Igen, Igen, Igen, hát jó. Nagyon jó. jó nem, szóval a fűtőszobának a halászleg a legény az már nem fér ki. Igen, azért mondom, hogy ami, ami vezérünk, ami Hitlerünk. Ami... Igen, szükségünk, szükségünk lenne már vagy valakire, aki így, így, így tényleg nem érzitek azt, hogy, hogy... Azt, hogy szükségünk lenne valakire, naponta az Azért mondom. De visszatér a Moldovára, illetve a említett műre a tartalma vagy az aktualitása, ami fontosabb és kiemelendő? Hát ezek örök aktuális, amikor azt írja a Moldova az egyik könyvébe, hogy a amikor euh, megjöttek a nyugat vendégek föláll, fölállította a román vendégcsoportot és átvitték más asztalokhoz, az mindig érvényes mert azért a Moldova a magyar néplelket figyelte meg kérjük közben hallgatott, hogy ha, mert nem szakítottuk messzik, meg a vonalat, kívánja folytatni hívjon újra, igen? hát semmi, csak ez, hogy a Moldova értéke szerintem abban van meg az ő ilyen vicces novelláiban, mert írt komorakat is hogy így, így kiszúrta ezt a szocialista gondolkodásmód mozgást. Tehát ez az, hogy a, a, a román turistacsoport csoport megy a konyhába, ha jönnek a németek, ez ezért, ez ezt, így, ezt így megfigyeled, lefigyeled. És hát a Beremény is, meg a több, nem, a Moldova szerintem jó volt a fiatalkori indulása, a novellái, azok nagyon jók voltak. Aztán persze ilyen nagy író lett, vagy micsoda. Nagy író lett magát azóta is hiper baloldaljának pozícionálja. Tudom, tudom csak olyan ami... nagy írónak tartja magát, én meg nem szeretem, valaki magát tartja nagy írónak, de egyébként oké. Okay. Igen, ez egy picit olyan, mint amikor a riportalanyt kérdezik harmadik személyről, és akkor helyesen, jogosan azt mondja a riportalany, hogy ezt talán tőle kellene megkérdezni. Jobb az, amikor valakit más tartanak, ami egyébként igaz, mint hogyha magát tart, olyan, tartja olyannak, Válthatunk témát? Persze. Ez már a második ilyen kérdés, ami felesleges volt, ugye? Igen, igen, igen, mm. de hát én elnézem neked. Oké, okay, hiszen hirdettél igét. Világos. Na, egy az nagyon az érdekes, hogy Hallott, hallottál-e róla Argentínok Nagyon-nagyon-nagyon föl kell rájuk nézni emiatt. Um, terjednek a kamu esküvők argentinában, hallottál róla? méghozzá azért, mert önmagában az megfigyeltény, statisztikai adtok annak róla, hogy egyre kevesebb fiatal adja fejét házasságra, házasodásra, de nem tudom, te hogy vagy vele, Igen. ugyanezek a fiatalok imádnak esküvőkre járni. Na most itt a megoldás. Itt egy ilyen nis, ugye egy ilyen rés. És erre Argentinában rácuppantak, hogy... Vállalkozók. Igen, kérdezi, tehát terjed, a kamu de úgy, úgy kamu mindenki tudja, hogy kamu, tehát Ilyet, nem arról van az, hogy kamikamera. a megörül, mondja, Lehet menni esküvőre, ami kamut. Gyerekek, fú, de Argentina, ott mi lehet a tudsz azon gondolkodok, mi, mit tolhatnak, hogy ennyire elhíz. Figyelj, ez olyan, mint a Zhukov térre, átkereszteltük Zhukov térre, az is fejbe történt, mert az, rájöttek, hogy ugye nem lehet a tábornok tápán, és akkor legyen egy másik zsuf, és akkor nem kell kicserélni a táblát. Tehát ez is olyan, mint ha, a. Annyira a is volt rá. A, az igen, mondom, hogy fej, a fejbe cserélünk ilyen dolgokat, hát azért mondom, hogy érdekes dolgok történnek a világban. A, az biztos, hogy a, a. lehet, hogy a média tükrözi a sok hülyeséget, de hogy veszettül sok hülyeség történik, az nyilvánvaló. Tehát a. a, a, a De ez nem dipolt, Mondok egyet, mondok Figyelek. egyet. Dipolt Pál bocsánatot kért Eszterházi-tól, euh, mert hogy rákos. Hát. Figyelj, ha, hát. ha, lehet, ha lehet valamit, komolyan mondom, az emberek meg vannak hűlve, ugye mert a piszkálta azért, mert nem mert ki a, a frank. Akkor, akkor még rá lehet erre piszkálni. Igen. Tényleg, hát most nagyon jó lehet Eszterházinak nem, mert most, most legalább megbocsájthat a dipolt pálnak még ha még háromszor ha mondaná, érted? Egy cikkben esetleg olyan, de, erre mondom, nem, hogy, nem ér... tudom minősült, de nem is kért hát, ér, de, de nem érted ezek a hülyeség esetei amiket jó lenne abba hagyni, kivédeni ez olyan, mint a Zsukov teret nem kereszteljük át Zsukov térre, mert az hülyeség, és ha nem érted hogy miért nem hülyeség, az a nagy baj az nagy baj akkor a füled nem hallja a különbséget. Mit hallgassunk? Hát Lauri A hideg. Ma már lehetetlen egyetlen cikket írni. A habony művek vállalták erre a négy évre is a terv 120%-os teljesítését, és hogy a Dunaji Kohászok között ez nem volt mesebeszéd, ugye a Centrum média is brutál teljesít. Vigaszágon Lajos támogat mindent, ami piac. Hiába, gyorsan változik az ember, ha van. A telepítés, a telepítés, a teljesítés célja meggyőzni a világot és a történelmet, hogy a magyarok megbolondultak, de mindenki, nemre és társadalmi osztályra nézvést mindenki, az az érdekes benne. Ez csak kívülről látható, szomorkodott miatta épp eleget Heisenberg. Viszont a pszichológia a tudomány új jelentést fedezett fel a hungáros szóban. Valaha beyrúti prostituáltakat hívtak így, és Gyula megverselte szépen. Most nem jelent más, mint egy gázfelhő szétterülése a pannon medencében, aminek minden egyes lakója, férfi és nő, józan eszét veszti. Hogy kinek a száján jött ki a kénkő füstje, vizsgálják több esélyes a megoldás. Gönc meghalt, és tök jó, hogy most. Mert sokkal nagyobb szarhullám jön, na, és érted, kimarad. Figyelj, ha dilizit, dilitezitek is az elmúlt demokrácia 22 érdekel évét, akkor jó, hogy most ért meg a teremtőjéhez. Nagy motoros volt mindig is az öreg tisztelet neki holtában is. Na most mit csináljak én? Itt ülök a nagy konyhájában, fő a kaja, nekem meg fel kell vennem a kesztyűt, különben mi a fasznak vagyok publicista, ami a giliszta fajtája. Az elejére veszem a szentet, Merkel asszonyt. Megkönnyeztem. Elmondta, miért tette azt, amit tett, és ennek erkölcsi oka volt a magyar kormány viselkedése. A menekülteket nem állítja meg, ha kerítéseket építünk, erről mélyen meg vagyok győződve, elég sokáig éltem kerítés mögött, mondta Merkel, aki Hamburgba született ugyan, de a berlini fal lebontásáig a német demokratikus köztársaságban élt. Thomas Drolt az Isten áldja. A fradit meg egy keletnémet edző emeli fel. Visszahagyják. Nekünk meg jó lesz az endékás is. Mert nem tehettek róla, hogy a kerítés baztak közéjük. Nekünk meg tényleg van közünk a kerítésbontáshoz. El ne felejtsük barátaim Horn, Gyulát, porlik, Írom ezt akkor, amikor éppen népem szögecses kerítést húz kertem fölé mindjárt. Szégyeltem magam. No, csodálkoztak is ott a magyarok, mi a fene, idő, van mostanság. Van magyar karrier és feltámadás a pokolban értem, tálai az állam komikus alak a darabban, gávölgyinek tetszene a figura. Hú, ide bulgakov kell nem én. Az nem hír csak érzés, hogy látom, bekezdett a hírtévé, és jobb oldalon is vannak csávók, gondolkodó szellemek, ironikus, sok regiszterű humor a zsidózáson kívül, mert azt a bextésben nem rögzítik. Pedig a zsidó vicek jók. Mindegy, a lényeg az, hogy nagyon izgulok korábbi barátaimért, ellenségeimért, mert kőkemény szakma ez fiúk nem biztos, hogy megsértődésből. sértődésből. Közben örülnek annak, hogy a hírtévé adásába vannak. Mondom, hogy mindenki bolond lett, az is, aki korábban nem. A fanfárok megszólalnak a stúdióban, biblikus idők, látom, mert bekapcsoltam a tévémet. A földön tartom, a kutyának jobb helye van. Gyócsány szentem, már megint igaza van, és továbbra is igaz, hogy ez nem jelent semmit, mert ő mondja. Valóban az a baj a magyar kormányjal, hogy nem volt keresztény lelkületű. Igen, ez valóban fontos mert a menekült kérdés egyik lényegéről van szó. Hogyan viselkednek a keresztények? Ez onnan tudható, hogyan viselkednek embertársaikkal? Most nem idézek, olvassátok a Bibliát. Krisztus legalább háromszor egy gyereket szorít magához, és azt mondja, ha ezt a gyereket nem fogadjátok be, akkor nem vagytok velem. Bocs, hogy erről nem szól a média, csak Merkel asszony a messzi németben, franciában, akit inkább tekintek miniszterelnökömnek, mint Orbán viktor Bocs, fiúk és lányok, megint elszakadtunk egy kicsit egymástól. Jába, nem érdemes megöregedni, az biztos. Egyébként az az érzésem, hogy tök felesleges ez a bohó a magyarokon most, hogy véletlenül az orosz gépek irán kezdték bombázni. Persze bocsika volt, mindenki nyugi, semmi baj, habony felkészül belőle. Mégis az a tápai történet kerül be a szakirodalomba, ahol a falunépe megszavazta azt 2015-ben, hogy Zsukov térről, Zsukov térre kereszteljék a főteret. Úgy döntöttek fejben, érted testvér, hogy ez majd egy másik Zsukov lesz, nem a híres tábornok, hanem egy tudós, így csak a magyarázó táblákat kell kicserélni. Mindenki jól jár, a lakosság posta címe marad, minden, nem kell megjeljezni semmi. Újad, biza, nagy a magyar. Á, nem vagyok sem Ráván, sem Móricz. Abba is hagyom, csak miattatok aggódom, édeseim. Kössetek meleg sálat, jön a hideg idő.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 You look really good, stay I've got some beautiful new red shoes. May look so fine. I've got 105 people. And it's high time. Well, just the other day, I won the lottery. I mean, lots of money. I got so excited, I ran into my place and I said, Is anybody home? Nobody answered, but I guess that's not too weird Since I didn't know cents. Now, 50 years ago, that was 62 cents. So, with that kind of luck, it'll be the year 3,888. Before Feszkóval van a magyar társadalban, mondom, hogy valaki, aki eddig hallgatott már a migráns kérdés miatt, már nem fog tovább hallgatni. Azért gondoltad volna, hogy a migráns kérdés ennyire éles lesz itt a magyar Persze, gondoltam volna, sajnos Igen. gondoltam. Igen. De miért? Hát annyi dolgunk van még. Hát érted mással is foglalkozhatunk volna, mint úgy, hogy mindent flutterről a, <coughs> a barátságokat. Tehát minden szempontból, hogy mondjam, érettebb és tapasztaltabb, bontatni, korhatabb vagy, és asszottabb szóval vagy nálam. Igaz, de, de azért szóval, gondolom, elismered, ha én is azt mondom, hogy nem úgy működik Magyarország, mint egy nyílt agóra, ahol ha dolgunk lenne valamivel foglalkozni, akkor megadati, megadatik azt, hogy mindenki foglalkozhasson azzal, ami Erős sorrendben vagy fontossági sorrendben az éppen következő. Vagyis azzal foglalkoznak az emberek, ami kijön a különböző csatornákból, akár... De figyelj, a 21-es buszra itt, Igen. tömeg van, és egy néni azért kiabál, hogy ritkák a járatok, és ez biztos az emigránsok miatt van. Ez pontosan azzal, a... amit én mondok, hogy. Jó, sőt, és arra gondoltam, ez a néni, ez, a ez tényleg csak a gyűlölettel szedálja magát. Jó, de nagyon elképzelhető, Meg a de nagyon elképzelhető hogyha történetesen. Tehát nem feltétlenül. mi nem az unokáira születik gondol? olyannak? A Miért aki... a migránsokra gondol? Na jó, oké. Okay. Megpróbálom most már, ha közös halmaz. Hát, ha történetesen. Olyan dolgokat hallana, olyanról olvasna folyamatosan, amik a jót hozzák ki belőle, akkor nagy valószínűséggel, miközben rossz neki, akkor is a jó dolgokra koncentrálna. Jó, igazad az? van a média rossz, jó, ebben igazad van a média rossz, rossz. A, a média. Tanít. Jó, elismerem, oké. Okay. Hagyjuk, hogy hanyadik hatalmi, le van, le van rágva, ez De rossz a a média. Egyértelmű. De ha, hát... ha megteheti, akkor rossz, és kár, hogy nem azt teszi, mert megtehetné, hogy jó. Jó, de a, a média, a, a hatalomnak is van felelőssége, nem szerencsés, tehát a László Petra esete mutatja, hogy nem szerencsés szélsőséges érzelmeket kisugároztatni a társadalom felé mesterségesen, mert ilyen, hát vicces tragédiákhoz, azért mondom vicces, mert a vége vicces. Tudok viccet én is a határól, és az a jó, mert ez tényleg pozitív, hogy nem csak Pesti vicc, mert szoktam, hogy Pesti víz, nem. Magyarországon László, általában gyorsan, gyorsan, Érted, az, az a valóság. A vicces az, hogy a, a fickónak meg állása lett. Tehát, érted, van abban valami horrorisztikus, hogy a Spanyolországban igen, egész igen. komoly sportállás kapott. Igen, igen, igen. Tehát a magyar ö, ö, rész ebben a történetben a borza. De nem azt akarom mondani, hogy a tehetségkutatók azért figyeltek főre, mert felrúgták. Mindent, csak mondom neked, hogy valami mindig rossz történik velünk, ami félő, hogy azért történik, mert a média alapvetően meghatározza a viselkedésünket. Most ilyenkor mit lehet tenni, mert nem hiszem, hogy a médiát tagadni lehet. Mert ugye az lenne egy, egy, egy magatartás, hogyha. de nem nem, a képeket nem lehet kikapcsolni. De lehet látni a szépet is abban, hogy ugye vagyunk borulátó nemzet, illetve társaság, illetve közösség, de vagyunk derulátó is, tehát de például már viccek is születtek, ugye hallottál biztos az arról, hogy a dröszke közeli kocsmába bemegy a szír és kér egy pálinkát, és milyen pálinkát csak kerítés pálinka. pálinkát. De, figyelj, az is jó, hogy volt egy magyar fotós, aki csinált manökenekkel divat fotókat a kerítésnél. Ugye? Ez bejárta a világot, nagyon sokan fölháborodtak, én meg arra én jókat vigyarogtam, mert valóban a művészet szabadsága az, hogy minden léthelyzetben föltárja. A, az iszonyú széptestű manökenek a szöges drótnál ugyanarról szólnak, amikor nem ilyenek testeket látsz, tehát ekkora szabadsága hadd legyen a, a, a divatfotónak. E, e, biztos, hogy fel kell dolgoznunk a kerítést valamiféle formában de ugye erről azért nem konzultáltak az emberekkel minden kérdésről konzultáltak az emberekkel ha jól olvastam, mert plakátokon olvashatom, hogy meg kell védeni fú, barátom a a, a hát azért az Or Orwell 1984 egy komoly könyv a média most már nagyon komoly szerepet játszik. ugye, azt is mondhatnám, hogy óriási szerepet játszott a román forradalomban a televízió, stúdió, mert onnan irányították a forradalmat. Érdekes lesz a Magyarország szerepe, mert talán oké, okay, hogy Mexikó után mi nézzük a legtöbb sorozatot a világon, de hogy tényleg ami egydimenzióságunkat és a televízión és ezeken keresztül alakítják ki, az döbbenetes. Tehát a Lefotózott tegnap a lányom egy falfirkát, amin egy akasztófa állt, rajta lógott egy kis párcika figura, és oda volt régve, hogy migráns. Azt tudod lefotózni, ami van, ami képezhető, nem is érdekes, ki csinálta, nem is érdekes, mit gondolt. Ahogy megjelenik a falon ez a jel. Ennél sokkal jobb, finomabb, édesebb dolgok vannak, híreket mondunk. Para. Édes kicsi para, édes kicsi para. Itt vagy? Hát hol lennék máshol? Ha várja, ja, ja, meg, megnyomom a drótot magamban. Ha megnyomod a drótot, akkor mi történik ettől a rádió Én jó hallak, jobban hallak Kicsit a, a laza a drót, laza adáson van, olyan, olyanok vagyok, mint a. Ha... Úgy csinálod, mint oda a fokrémes tubusból a fokrémet, hogy így a drótot is, is átnyomod rajta. Átnyomom rajta az éteren, ja jól van. Ké, bomba. Olyanok vagyunk itt, mintha ja, forradalom lenne. Esik az eső, és bombáznak. Van egy kicsi... De bombázni nem nagyon bombáznak, csak jelezné. De azt mondod, de akkor mit szólsz a török cuccoz? Hát, hát de csak egy ilyen hatás kell kérdezni, mert az, hogy bombáznak ott. Hát... De figyelj, béke, békemenet volt, uh -huh. és ö, a, a, a, utána azt mondja, a egy-két órával utána a, a, a, a HDP felvonult Ankarában egy olyan tízezer ember képzelt két órára rá, vagy három és az voltak a táblán, hogy tudjuk kik a gyilkosok nem így sej. Bizonyos az állam volt saját állampolgáraira, azt írták. Ők azt gondolják? Bizonyos emberek ott. Hát ezek a törökök mindig gyanúsak voltak, de bármit, szóval ugye hogyha itt is felrobbanna a dt én is mennénk utána tüntetni két órával, szóval azért teljesen Igen? Kimennél? Ja, persze. <há> Biztos? Jó, jó, jó, jó, Eben igazad igen, van, igazad igen, van igen. csak hogy, hogy mondod, hogy nem nincsen háború, figye, szerintem az a Biztos, hogy a háborúból fakad az a... Ö, ö, ugye a békemenet azért tüntetett, hogy ne háborúzzanak az emberek. Igen. Tehát, Tehát ez, ez érted, szó, ez, ezt Ez értett, szóval jól megírta. Tehát, hogy ez a, ez a klasszikus helyzet, hogy amikor az ötösszámú számú vágóhít szémüregénye megállt, és akkor ezt a haveri könyv, mit mondta, milyen könyv, és ilyen háború ellenes könyv. És azt mondja, ha érdekes, miért nem viszik egy lecser ellenes könyvet. Tehát, hogy a szállítás, szóval, vannak uh -huh. a dolgok, amik vannak. Most az, hogy kimennek ezek a hippik, és hogy ne legyen háború, hát a nem tudok elképzelni. De most azt mondod, figyelj, ö, ö, lehet, hogy nem igaz, hogy irán bombázták az oroszok, de hogy az, hogy esetleg háború van a világban, az, az nem érdekes téma Magyarországon? De érdekes, csak természetes dolog, azt mondom. Ja, hogy nem érdekes, mert csak messze van a háború. Nem, hát a cunami is érdekes, a, meg egy csomó érdekes dolog van, most már nincs olyan, hogy messze tehát ez a, ez igen, a... ezért kérdezem, hogy még hiszel ebbe hogy messze van valami? nem, nem, abban nem hiszek, csak azt gondolom, hogy hát vannak olyan dolgok, amik történnek azt valami véget érnek de nincs ráhatásunk, tehát teljesen felesleges, hogy emberítgatjuk magunkat ilyen dolgokkal, vagy hogy uh -huh. többet foglalkozunk ezzel, mint kellene tehát figyelj amikor, ha mondjuk, azt mondom neked mondok egy jó hírt, jó? jó, mondj egy jó, az jó uh... előredőlök, mondjad egy Frank Gardner eh, szaudi tisztiselő megerésítette, hogy 500 ton tov eh, páncértörő rakétát küldtek a szabad szíriai hadseregnek. Az, eh, én láttam ezt a fegyvert, ez egy nagyon eh, klassz cső, elég eh, csús technológiával, oldalról beszerelve, ebben bármit leszett. Tehát tankot, repülőt, helikoptert... Tötség? Ezeket bombázzák az oroszok. De az oroszokkal szemben viszont most bevittek ilyen 500, az jó sokán 500. Hát ez semmi az oroszokkal szemben. Az oroszok... Ha, ha, ha... ha, ha -verő a, nem számít. A, az RPG-k, és a forradalmi sikere a, a tálib háborúban az orosz helikopterek ellen. Nem, nem, meg a... a nem, ezeknek van... Le, tehát a, sokkal több ember nem, meghalhat nem meg. most már. Ez egy töketlen vezetés volt. Tehát ha belegondolsz, be, be akkor Stálin után megszakadt ez a határozottság, és Putyinnal jött el újra. Most már nem számít az élő erő. ilyen ja, hogy most, jaj, most már az, volt, hogy és Nem, a, nem a rendes orosz taktikát alkalmazták, hogy a, a hátra, ha visszavonulnak, mi lőjük le őket, úgyhogy inkább menjenek elő, az ellenség lő le őket. Most szerintem ezt fogják akkalmazni megint. Új katonai drogtína fog terjedni, azt mondod? Hát rengeteg ember él ott, tudod. És ebből iszonyatosan sok halesleges. Tehát a Pudzinak az nem jelent gondot, hogyha... Ebbe igaza van, mert az iszlámban az, hogy nem számít az élő erő, ezt folyamatosan bizonyítják. Most ehhez jön egy, egy oros stratégiai elképzelés. Ahogy én nem. Aha. Szerinted esélyes, hogy Putyin legyőzi a világot? Nem tudom, igazából egy kicsit eltonyújt a világ, az biztos, de ha, ha hát mondjuk mi nem tudnánk megállítani. Tehát azt most mondom, Úgy hogy én ismerjük magunkat, mi átállnánk azonnal. E, hát, hogy a NATO meg állítani, amiből mi kihúrunk a gyorsan, és azt mondjuk, hogy mi a Valsói szerződésbe szeretnénk lenni, hogy a NATO meg állítani, hát valószínűleg azért ilyen célzott nukleáris csapásokkal azért egy kicsit visszatudnák fogni őket. Az a baj, hogy csak a NATO tisztek hisznek ebben. Igen. Ez, ez a baj inkább, és a civilek azért erről nincsenek meggyőződve. A civilek úgyis meghalnának, tehát, tehát mindegy. Nekik egyébként mindegy. Miben uh -huh. hisznek? Mert azért, hogy néhány, -néhány válaszcsapás, nukleáris válaszcsapás azért visszajönne, tehát ezért gondolom, hogy a városban élő emberek azok az nagyjából elpusztulnának Európában és az Egyesült Államokban, de, de a Szovjetunióban vagy Oroszországban is, meg a csatolt részekben, mm -hmm. de végülis azt hiszem győzne, győzne a jó. Jó, jó, jó. Figyelj, a, a, az, hogy a, az idei béke Nobel-díjat, ezek a tunéziai vártetnek hívják magukat, kapták meg, az azért is meglepő, mert azért egyrészt ott volt a Merkel, ott volt a pápa, meg az itt voltak most ilyen, és én nagyon örülök, mert ez ilyen tiszta civil díj. Ezek mit csinálnak már? Azért nem ezek tudod, mert most, hogy megkapták a Nobel-díjat, most már vannak a Wikipédián, eddig nem voltak. Ezek arra uh, szövetkeztek ezek a... Mindjárt mesélek róluk, hogy Jó. demokratikus átmenetet produkálnak, élek szépen Tunéziában. Aha, hát, te, hát ez négy csoport, igen. De négy csoport? Oké. Igen, négy csoport. Hát négy és képzeld el, hogy ott is így lövöldöztek, megöltek embereket, meg... Uh, uh, uh, uh, tehát nem volt... És a, a, mondom az indoklást, hogy miért ők kapták a béke Nobel-díjat, mert a kártát 2013 nyarán alakítottak meg, amikor a demokratikus átmeneti folyamat veszélybe került. Több politikai gyilkosság is történt, egymást érték a tüntetések, az értékelése szerint ez pedig példaértékű teljesítmény volt. A Nobel bizottság szerint, miközben látni, hogy mi történik Szíriában, Jemenben és más közelkeleti országokban, Fontos látni, hogy létezik egy másik út is. És ez a tunéziai kvártettek útja. Hát, És akkor elgondolok, gondol, arra gondolkod, a fantasztikus, képzel, ilyen, ilyen e, civil mozgalom kapta. Tök jó. Nem, ilyen, de nem nincs is példa Nobel-dében. biztos volt már egy. Volt már ilyen, hogy a Teréz anya kapta, kapta, nem a, érted, a bárka, ez a, ez a béke, nobel -béke, ez, ez az mindig van gagyi volt. Gagyi? Tehát, Ó, de a... Ó, de kár. Ó, de arafat. Igen, arafat, ja, ja, ja, ja, arafat tényleg emlékszem. Aki egy konkrét elméletek volt. Hát meg a hecbólak, meg tudod ezek, meg a fatak, meg ezek, hát ja. Amiatt nehéz volt hinni abba, hogy ő a béke hírnöke. Tehát azt mondanám, hogy ezt a Nobel-békedi nélkül én ugye el vagyok. Tehát gondolom, hogy jó, megkapja, ami teljesen jó, meg persze, biztos, meg ezek a civilek is legalább értették, jó jól vannak, de olyan nagy jelentőséget. De de az az igazság az irodalmi, nem se tulajdonképp túl nagy jelentőséget, a fizikainak, amikor, igen, meg az orvosinak. Meg a kémiai. kémiai, kémiai aha. Frankó dolgok. De szóval, tudod, a filozófiai nobel hát érted. De megint nem mi kaptuk a fenelgye meg. De melyiket? Hát ezt a, a matematikait, fizik, a fizikait, a matematikai fizik, nem a fizikait, fizikait, az, fizikai, fizikai, fizikai, az nincs matematikai, mert Nobel féltékeny volt. Az nagyon vicces, ez most, hogy mennyiben ur, ur, urban legend, vagy nem, az vicces, de hogy elméletileg hogy a hallgatók is tudják, hogy a, a féltékeny volt a, egy matematikussal akivel állított és ezért nem alapított matematikai Nobel-díjat. De igaza van az élennyi járásra. Hát azért persze nyilván ennyi ennyi, hát azért azért, nem azért azért az az, az, az, azt, az hogy meg. Van egyébként egy nagy díj, amit létrehoztak a matematikusok. Hát nem tudnám felszorolni a, a tavalyit se, de az biztos, hogy egy, egy nevet se belőle. De van ilyen nagy díj. Uh -huh. is. Na. De hát én, amit szeretnék igazság szerint, az a, az a tiszti kereszt. Mert annak semmi értelme nincsen. De azt vissza lehet vonni, most a lajcsitól is visszaveszik. Akkor azt kérem én. Azt, hát. hogy azt, akkor azt újra kiosztatják, amit visszavettek? Hát nem, mert hát én rögtön elmegy a lajcsoszták, kérem tőle, nem kell azt. osztatni. hogy hát az ablakonát. Egy Egy kereszt az jó, az mindig jól jön. Ah, de figyelj, nem érdemes szerintem. Nem? Nem, azért nem, mert ez az, az állami kitüntetés, tudod? Hát figyel, az állami nagyon sok pénzzel jár, az jó. Nagyon, figyelj, az attól függ, hogy hogy gondolkoz, de azért nagyon ciki államinak lenni. Nem egyetlen nem ciki. millió fölött semmi sem ciki. Igen. Ne viccelj, mert te is tudod. De nem tudom, kérdez meg a gyermekeid annál. Nem tudom, mert havi milliót kéne keresni, ahhoz, hogy érezem, hogy nem ciki. Érted? Egészen... Mikor múlik el a cikiség érzése belőlem? Hát honnan egy. tudnám? Tehát egyrészt mikor múlunk el mi? Ugye ezt se tudjuk. Ezt Megdobnak, megdob egy ilyen nagyon ellenszenves csupor millióval, az igenis azért pár évre így rendezi az életedet, és uh -huh. akkor legyen ciki akkor hát igen, Lehet ciki ciki élni a cikivel, a cikivel, azt mondod. Ciki vagy, érted. <gül> érdekel. De azt mondod, hogy lehet együtt élni. De én, én egy pedig... Együtt élni egy ilyen cikivel? Nem, hát de figyelj a cikivel, vagy egy díjjal, vagy egy kusúdíjjal, vagy valamivel, ami... Ha de, hát, ki, annyi cikivel éltünk már együtt, hát te is, azért, hogy is mondjam, te is vastagon fogtad ezt a cikiséget, én is, hát figyelj, ezekkel együtt éltünk, dolgoztuk elmúlt, hát, figyelj, jó. Akkor, ha, míg megöregszem, nem más látok, mint végső teljes romlását a világnak és önmagamnak, hát ez borzasztó. É, é ez nagyon érdekes, hogy, mert, hogy neked van ez a, ez a lövésed, tudod, hogy, hogy az élet nem ér véget a halállal, miközben véget ér. És éppen ezért én úgy gondolom, hogy, azért, hogy is mondjam, azért az idő, ami van, azért már azért túl vagyunk a felén. Tehát hogy is mondjam, minket már a middle life crisis nem fog érinteni, de túl vagyunk már életünk felén. Hát nem kéne ezt most már ilyen nyugalomba, jó érzésekkel pénzzel a zsebünkben vidámmal élni? De hát, a azt, most komolyan? Nem, nem, csak mondod, hogy, hogy békében nyugodtan leérni, de hát ahhoz, hogy ez egy kis pénz szerezzél, az megzavarja a békédet szerintem. Nem, Na, ezt nem, nem. Ez, ezt tévedés. Ez, ez, nagyon erősen. Emlékszem, amikor a azt mondta, hogy a pénz az lesz, csak így ha, sokszor el kell mondani. mondani hogy pénz, kell, pénz, pénz, igen. Pénz, pénz. pénz. Ez nagyon jó jött neki is, hát nekünk még nem, mert mi nem mondtuk el elégszert. Ja, én, én sokszor, lehet, volt egy, egy szerda a délalőtt, amikor el, nagyon sokszor mondtam, és nem lett pénzem. A lelki békének nem borítanászat, mert nem hittél benne. Ja, hogy csak hittél mondogattam. Én erre a Jézus nevire gondoltál, uh -huh. azért és csak a pénz, pénzre gondoltam. Én nem eléggé mélyen gondoltam. Uh -huh. Azt akartam megkérdezni tőled, de tényleg valami másra kapcsolat uh -huh. felmerült bennem, hogy lehet -e elkövetni halálos mint béleklenül? Vagy nem. Hogy te... nem. Biztos? Biztos. Csak tudatosan lehet Csak tudatosan, igen, igen, igen, igen. Jó, mert ez csak felmerült valamivel kapcsolatban. Nem, nem lehet, hát a, a, a véletlen, a meg egyéb nem, nem lehet. Nincs is jelentősége. Lehet. Hát figyelj, gondotlansában is lehet embertölni természetesen a, a súlya is sokkal kisebb. Uh -huh. De azt mondom, hogy nem bűnt, komoly bűnt, ami a gonoszsal való együttműködést jelentő, csak tudatosan lehet elkövetni. Akarni kell uh -huh. a dolgot, mag, neked is. Csak úgy kötte az ördögszövetséget. Értem. Ja, és hogyha arra, az ördögért szövetkezne, az mindig cikki. Ember... Nem, ciki, nagyon hatásos és hasznos, csak hát a. Igen, tehát hogy írnék egy operát, és a parancsolás következik, stb. stb. Igen, igen. halálos bűnök így is. Hát, e -hát attól, attól sikeres a projekt, attól még igen. Tehát valóban Tudom, úgy hogy van, hogy, hogy, hogy csak a vége rossz ami vége? Hát a, a vége az, hogy a lelke az ördögé. De, de, de, de érted, most ha valaki ateista is ütköd szövetséget az ördöggel... Akkor is, a, attól, hogy az ateista nem tud a lelkéről, attól még a lelke az ördögé lesz. De ez nem, ez a hokmecolás. Tipikus keresztény kokmecolás. Nem tudom, hogy mit gondolhat az az ateista, akinek a lelke az ördögé, hogy azt gondolja, hogy nincs is lelke. Ez is az ördög egy trükkje, például, hogy a Önmagáról vagy a lélekről nem szívesen beszél, mert szeretné eltüntetni a jelentőségét. Értem? Szívesen. Hát szomorú. Vasárnap van, épp mindig segítek testvéreimen. Persze, persze, ezért is akartam csak ezt, hogy. nem hogy kínos, kínos ez ember, nem figyel oda a tesztbe, most Na. a sörpenyúl a fenekéért. És akkor az ördög. és, igen, és nem, nem. Nem, nem, akkor ez nem, jó. nem. Nem, nem, nem. Nem, nem, nem. nem, nem, nem nem, nézd meg a, a Lars von Tríj, antikrisztusát, ott látsz halálos bűnöket. Hát azt, meg, azt megnéztem többször. Akkor lát, azt láttál ott olyat. Csodálatos, igen. Azt hiszem az a legjobban sikerült alkotása. Hát, Aj, de te is a gyerekeknek való vagy, hát örültem, hogy beszéltem veled. Annyira klassz. Jó van, jó legyél, aztán hozzá jobb időt jövök. Jó, jó, hozok napsütést. puszi, Toki, jó, puszi. Lauri? The day the devil comes to get you, you know him by the way, he smile. The day the devil comes to get you, he's rusty you. With only 20 miles, he's got bad words, he's got steel. he's a long way from home, the day the devil comes to him, he's minus five, like a scar, he knows the way to your house, he's got the key to your car, and when he sells you his car, you say, funny, that's my side. Attention, child. Everybody. devil comes to get you, but I'm here we come, well, I'm sick of hearing about your problems, yeah, really you're breaking my heart, I'm the original party animal, hey, hey, by so don't come your Bibles, cause you've been laughing all the way in the bank. Don't give me those crocodiles here Cause you've been doing it for years I'm everywhere So I miss The day the devil comes to catch you He's a long way from home You know he's gonna catch you Cause you're stuck in the middle Everybody Run! Ilyen esős időben légy pozitív, Brajar Péter. Üzvözlöm a kedves hallgatókat. Már majdnem azt mondtam, hogy nézőket, mert a héten nagyon sokat televízióztam. Hát nem egy könnyű héten vagyunk túl. A hét elején úgy éreztem, hogy a szokott kicsit öregebb vagyok. Meg is látogattam a reumatológus barátomat, aki azt mondta, hogy Budapest a fürdők városa, és én hittem neki. És próbálok pozitív lenni, de nagyon nehéz lesz. Uh -huh. Nem mondom meg, melyik fürdőbe mentem. Ajaj. Ott az egyik híd lábánál Budán. Hát, hiszik vagy nem hiszik. Találkoztam egy pénztáros nénivel, aki azt hittem, hogy eredeti szakmája biztos gyógypedagógus, mert tök hülyének nézett. A házi rendről oktatott meg mindenfélékről, aztán végül mégis bejutottam. áltam egy kicsit, aztán jött a master, aki tele volt gonddal, bánattal, és minden rossz volt neki, na ezek után képzeljék el, hogy én nekem pozitívnak kellett maradnom. De aztán ezen is túl voltam, és elmentem egy jót vacsorázni, ahol a pincér megmondta, hogy késő van, és ilyenkor már nem illik sokat enni, és különben is fogyókúráznak, de azért én jól bekajáltam, és hazamentem, és azt hittem, hogy majd másnap, amikor újra elmegyek a higlábánál található intézménybe, akkor majd jobb lesz. Szerinted jobb volt? Nem félek a válasz. Érve. Aki húsz éve ott dolgozik, és semmi nem volt jó neki. Na most képzeld el, hogy ezektől lesz pozitív. Közben a közelkeleten, ami nagy hatással van ránk, ugye a helyzet fokozódik. Hát Ma például egy közlekedési rendőr, Jeruzsálemből kifelé menet megállt egy másik autónál, és azt akarta megnézni, hogy történt-e az autó sofőrjével valami, mert furcsán viselkedett mire az asszony csak annyit tudott mondani, hogy allah akbar és fölrobbantotta autóját és benne önmagát. A közlekedési rendőr, aki túl közelmentő, is hál' csak könnyebben sérült meg. Ez volt a ma reggeli 7 órai esemény. Azóta dobálják a köveket, rakétáznak jobbra-balra. Arról nem beszélve, hogy orosz barátaink bombáznak, boldogat és boldogtalan gondolom az amerikai időnként el kell ugraniuk, hogy nehogy őket is valami bomba érje, vagy 97 szervezet is időnként bebújik a barlangba, hogy nehogy az oroszok kegyetlen rakétái, amit több ezer kilométerről lőnek kitalálja el őket. Na minden esetre a közel-kelet most egy jó kis ilyen ö, Balatonparti fegyver arzenálá vált. Ez csak azért, mert a múltkorában, amikor a Balaton felé mentem, akkor ilyen régi orosz tankokat láttam, ahol a fiatalok háborúsdít játszottak, és nem is értettem, hogy milyen játék ez, de úgy látszik, hogy én vagyok a élő élőregebb, nem, vagy. nem vagyok eléggé humoros. Na, a lényeg az, hogy Dul világszerte a háború, és Igen. ezek után csodálkozó, hogy jönnek a menekültek. Menekültek erről, menekültek arról, közben Németországban is minden kedves hallgatóm tudja, áll a bál, már lehet, hogy lassan Merkelnek is menni kell, közben Izraelben is már majdnem megbukott a kormány, mert a miniszterek a saját miniszterelnökünk ellen tüntettek, úgyhogy teljesen megvan keveredve a világ, de mi azért jól teljesítünk, és bízunk benne, hogy ezek a szemerkélő elsős cseppek sem veszik el az élettől a kedvünket, ha bár ma megint nehéz volt a városba közlekedni, mert kiki a maga javára futott, most meg bicikliznek, úgyhogy ez egy kész, vidám dolog, Úgyhogy mindenki inkább maradjon otthon, kapcsolja be a tévét, kedves csatornáját, és két TV nézés két műsor között természetesen hallgassa a rádiókút, ahol a te műsorod mindenkinél a biztonság. Csodálatos volt. erről fognak beszélni, de hogy valami pozitívat. Ne, nagyon szépen csináltad meg, végig, végig pozitív voltál, holott nem volt közte egy pozitív dolog se. Nagyon jó volt formailag. Kérlek. De azért egy jó tebéd na Na, azért nyugtasd meg. Az látod azért, aki... Figyelj, nagyon sokat jelentenek a boldogság ezen 30 percei szerintem egy ilyen világban. Hát igen, de arra kéne buzdítsuk a mi hallgatóinkat, hogy mindennek ellenére próbálják jól érezni magukat. Tehát, hogy amikor a master elsírja bánatát, akkor így rákacsinten, és azt mondja, hogy te figyú, azért jöttem, hogy az energiádat... Ö, átvegyem, és hogy most jobbá tegyél engem, és jobban érezzem magam. Aztán végig kell hallgatni a, a sunyogását, a lelki problémát. Értem, értem. Meg, meg a néni, akinek mondom, hogy nem kéne itt fölnyalni a követ előtte, mert még nincs 8 óra, és úgyhogy el fogok esni, rakta, aztán majd hogy fogom összezni magamat. De mindenek ellenére szerintem érdemes még élni, főleg, ha az ember már 23 éve ez, ez gyakorolja, akkor azt mondja, hogy na még ráhúzunk egyet, aztán megyünk, mert mert miért is? Hát, hát azért, azért. A héten néztem, ugye mindannyian emlékeztünk Gönc Árpádról, és mindenkinek van egy história Gönc Árpáddal, természetesen nekem is van, ízve találkoztam vele, meg találkoztam vele minden felé, és a képeket, ahogy nézem, akik körlötte voltak azon a képeken, azoknak többségük már a Fenti Kávéházba várja őt, és én hát, ízom igen. benne, hogy mire odaérünk, addig a minden ismerősünk és sokanunk is ott lesz, úgyhogy nem fog hiányozni senki, meg mi fogunk hiányozni senkinek, de addig is próbáljuk jól érezni magunkat, nagyra tárni az ablakat. Én éppen most csuktam be, mert egy mentőautó itt robogott a Péterfébe, és nem akartam, hogy a sikogása behalatszék a adásba. Tehát a szemerkélő esőnél arra gondoljuk, hogy ez a földeknek biztos jót tesz, árvizet még nem csinál, és ezért harcolnak világszerte, mert Tulajdonképpen nem az olaj hiányzik, amit most éppen találtak a Gorán fensíkon és hatalmas mennyiségben, hanem a víz. A víz. Igen. Ha Igen. lenne víz mindenhol, akkor lehet, hogy az emberek megművelni. Akkor béke, azt, akkor béke és lenne. lenne és talán nem akarnának az öreg kontinense Európába Igen. jönni, Igen. ha bár úgy tűnik nekem, hogy nem mindenki örül nekik. És még egy mondatot, ha megengedsz pedig én valamikor régen nagyon kedveltem a keletnémeteket, de most nekem úgy tűnik, mintha kibújt volna a szöda zsákból, mert annyira randavíroznak, és ők, akik tüntetnek Merkel ellen, ők, akik tüntetnek a bevándorlók ellen, úgyhogy pedig van állapot. Tehát szükség, őket, üres nem? Teret, Meg üres gyár, meg lenne sok munkahely is, úgyhogy csak rajta fogadják be őket, mi majd segítünk nekik tovább jutni. Jaj, jó voltál, figyelj! A szandálas keletnémeteseket soha nem felejtjük el. Egy barátommal elhatároztuk, hogy egy-egy német lányt megismerünk, és több német lányt ismertünk meg az ifjibarkba is, és mindenki került nyugat-német lányokat összedni, nekem viszont állandóan kelet-német lányok jutottak, akik azért nagyon kedvesek és jobb. Így, van, így van. A voltak. Nagyon pozitív viselni. Igen, és és biztuk abba, hogy így vannak ezzel a nézők is, meg a hallgatók is. Úgyhogy jövő héten ugyanakkor és ugyanitt. És bízunk benne, hogy még sok nő akarok el tudinket viselni. Köszönjük szépen. Huszik, ciao csáó. Szia, ciao. Köszönöm a hallgatókat. Hát akkor megint... Ezt az isteni asszonyt aztán a végén már be fogunk keményedni, megígérem, de még egy laurián, de ez, nyomjunk rá. Kérlek, csak legős Robi alá elé való szerbuszt. Hát, Szerbusztok! Szia, szakik, köszönöm a hallgatókat! Általában a politikusokat nem szoktak nagyon dicsérni, becsmérelni, ez a becsmérelés szokott, de, de, de az általában nem dicsértként hangzik el, és nem is lesz természetesen az én dicséretem sem mindenki felé egékig élő, de történt a héten egy dolog, elhunyt Gönc Árpád elnökünk, aki kétszer volt ugye Magyarország közársági elnöke. És hát van két személyes élményem, amit szeretem megosztani veletek. Az egyik az, amikor főiskolás voltam, akkor bejöttem az iskolánkba valami új szányot avattak, és uh, oda jött hozzám, és megjött, hogy elnézé, hol lehet egy egyet -egy fiam. <gül> és megmutattam neki a vécét, és elment, és hát tulajdonképpen bármikor bárki együtt ez volna Gönn-Tárpádban, akkor abban az iskolába. Természetesen testőrök nélkül jött, vagy legalábbis én akkor nem vettem észre, hogy testőrökkel együtt látt volna. És volt egy másik, egy korábbi, ehm, a 90-es évek elején 92-93-ban egyszer eleszett egy kislány a Király úton, ahol ő lakott, a fölött lakott valahol. Eleszett egy kislány biciklivel, és én értem oda a leghamarabb nekem akkor kavan típusú gépkocsim volt, amit nagyon szerettem és hát megpróbáltam ezt a lányt belattam az autóba és levinni a János kórházban ami azért elé messze volt tehát mindenképpen kocsis út volt egyszer csak megállt egy hedes fekete BMW mellettünk, megkérdezte, hogy mi történt és kiszállt Gön Gönc Árpáz, és megkérdezte, hogy tud-e segíteni és mondtam neki, hogy ha hogy ezt a lányt le tudná vinni a, a, a János kórházba mondva, hogy természetesen kiszált a sofőr, a sofőr betette a kb tíz év körül lányt az autóba, megkérdezte, hogy velük akarok-e menni, én már csak az autó miatt is meg dönt, e, Árpád miatt is azt mondom, hogy természetesen igen, és bezáltam az autómat, és elvitt minket a János kórházba, a lányt nem ismertem egyébként, és képzeld el, hogy ő dönt Árpád, bement a János kórházba. Ez tudom, hát, hogy ilyen ember volt, tudom. Hogy lássák el a sebét, lehet, hogy neked már meséltem ezt a történetet, de a hallgatóknak még nem. Engem pedig visszavitassot, hogy az autóhoz. Na most, <gül> fölírtam, amikor megtudtam ezt a sajnálatos dolgot eh, kedden, hogy, hogy elhunyt önt látták, felírtam, hogy az egyetlen köztársasági elnök, akire maradéktalanul büszkék lehetünk. És azt mondom, hogy az egyetlen, akik, aki igazából egy olyan eh, államférfi volt, amit az egész világon eh, csodáltak ő nyilván a rendszerváltás előtt is másolat segített, és holat bírálkozott akkor, kormányt. Mégis együtt azonban működik, működik teljesen jó hangulatban, illetve hát azt gondolom, hogy, hogy ott a demokráciát nem lehet megkérdőjelezni maximum hozzáértést, nem az ő részéről teszem hozzá. És akkor itt fél egy picit friss... Robi! Az az, az az az... Engedek szózítni, csak azt el kell mondjam, hogy bármilyen fantasztikus ember volt ön áltár annyira nem volt fantasztikus, hogy a magyar kormány fekete zászlót a parlamentbe kifírja, és ez szégyen gyaláltatott. Jó van, jaj, te ne figyelj, de a, a Gönc Árpád az egy olyan figura volt, ez még a 89-es évek, amikor például Havel volt a másik köztársasági elnök. Ezek még ám nagy, magas szintű emberek ám ez még nem az Én a politikai figyelmet. tessék milyen jó idők voltak. Azt mondom, hogy ezek jó idők voltak, két író volt a, a két ország államfője, és mind a kettő nagy tiszteletnek. Figyelj, más anyagból voltak ők azért, mint ezek a mostaniak, nyugi. És tudod, mi a furcsa, hogy ugye más, ahogy te is mondjam, más anyagból voltak a mostani, vagyis mondjam, a politikusok, elővel kielőszakolják, hogy tiszteljék és őket. Ezek a politikusok pedig a mienségük miatt Na, voltak. És ez nagyon-nagyon nagy különbség, hogy e, e, meg lehet választani, és mit párt, aki szerintem nyilván a, a közösségi elnökök alja, Jó, hát és nyilván és Jó. még lehet mondani a teljes listát gyakorlatilag, akik, akik a magyar emberektől igazából nem olyan felhatalmazást kaptak, mint amivel élnek, de azt el lehet mondani, hogy erővel nem lehet tiszteletet, nem lehet tiszteletet kicsikarja az emberekből nyilván elviselést meg megszülést igen, és én azt mondom hogy, hogy mostában megtudjuk a politi politikusokat, nem szeretjük és hát mondott egy nagyon nagy igazságot annak idén Görd hogy a politikusok amit egymásról állítanak az mindig igaz amit magukról, soha. soha figyelj a Gönc fordította a gyűrűk kurát. a Gönc édesból hogy még a fiatalok is az ő nyelvén, az ő angol fordításában beszélnek, amit a börtönben tanult meg, hát az élet egy kicsit más, mint a mostani fiúké. Érted? Hát igen. Tehát az élet hát, mű nagyon... nem beszélt a demokráciáról, mű maga volt a demokrácia, és azt gondolom, hogyha ilyen közönségi elnökünk lehetne még egyszer. Á, nem lesz, ő... nem lesz, nyugi. Nem lesz, mert ő, mert ő harcolta a nyilasok, harcolt a kommunisták ellen, már eset se tudja bebizonyítani más már. Egyébként nagyon szépen emlékezett meg e, róla. is, és e, Obama is, de nagyon sok államférzi írt e, e, göncálpádról, ami azt gondolom, hogy, hogy egy álló, vagy egy magyar kis ország e, egy sok évvel ezelőtt e, pályáját befejező emberről ilyen szépet írjanak. Én azt gondolom, hogy ő lesz a szívünk, és hát. Nyugodt, Na jó, de a Göncárpád, meg Horn Gyula után vagyunk, érted? Ez már vaskor, nyugi. <gül> az a baj, hogy a jobbik előtt sajnos... Igen, a jobbik előtt, azért az van, az az mindig van lejárat, Kérek, de azért mindenre van rosszabb, így van. Hát ez nem volt egy, egy nagyon vidám vasárnap, ez most olyan volt, mint az idő, egy picit az idő, és most szombat szombathelyen sírattja a Árpádot. Nagyon remélem, hogy hogy az idő megjavul, meg visszatér a szabadság is. <gül> Jó, irracionálisitek, de ezért szeretünk téged venni a reményket, szabad, hogy kisüt a nap. Jó van, vasárnapon bármit lehet kívánni. Igen. Szervusz, puszikálunk. édes. Szép napot nektek, szia-szia. ciao. Hát akkor nem értünk nagyon még a végére, így még nem lesz, hogy Chili perspekt tudom, hogy a, a azt várjátok, de e, akkor egy kicsit még visszamegyünk a, a, a magyar valósághoz. Hadd mondjam el, hogy Isten jó! Egyszer Jusz László felhívott, hogy vegyek részt a műsorában, és aztán két nap gondolkodás után úgy döntöttem, hogy nem. Szerintem nem örült neki. Talán meg is haragudott. Nem tudom, mert aztán nem követem, hogy sorsom, hogy alakul, is milyen szándékok szerint, de azért az elképesztett, hogy beperelte az ATV-t mondván, hogy az ő szellemi termékét, az egyenes beszédet és az újságíróklubot azt ő találta ki és hogy hát ezt tulajdonképpen kéne neki azért 44 millió forintot fizetni ez akkor jutott eszébe ez a pénz, amikor megszűnt az ATV-vel való műsora, tehát mondjuk azt, hogy lassan eszmélő tudatról van szó. Az egészben nem az tetszett, hanem az, hogy per során e, ő megfogalmazta a szellemi jogvédelem e, e, formáját, amelyben... E, és ő az Artis Jusshoz ezt be is jelentette kétségtelen a bejelentésen kívül más nem történt például az egyik úgy hangzik, hogy a műsorban három neves újságíró beszélgetnek napi aktuális témáról a műsorvezetővel én azért tényleg meg vagyok döbbenve talán a, nem kéne de vagy hogy az egyenes adásnál azt találta mondani, hogy az a szellemi jogvédelem levédetése, hogy a, a riporter úgy kérdez, hogy abból kiderüljen, hogy többet tud, mint amit kérdéseiben elmond. De, de nem kéne pazarolni, szólt egy elvesztett perre, Jusz végül is nem nyerte meg ezt a pert. de azért, hogy értsétek a, a bennem lévő rettegést, hogy ki kb. mit gondol, most minden politikai nézeteitől függetlenül egyáltalán a gondolat merészsége és bátorsága, amelyben azt mondja, hogy három emberül stúdióban is jókat mondanak. Volt ilyen, Helta Jenőnek van ez a mondása, hogy amikor eh, meg kellett írni egy bohózatot, és semmi nem jutott eszébe, és akkor eh, eh, leírta ezt a mondatot, hogy három emberül ez színpadon is jókat mondanak, akkor a főszerkesztő egy 50 koronás megmutatott neki, na utána leírta a darabot. Tehát azért mondom, hogy Just Lászlónál szebbet a mai vasárnapra, mint ő. Én nem tudom, ez Monty Python világa, amikor a magyarok Monty python játszanak, és abban a legélesebb fogó nyúl Just László ő vele, az ő képével, majd ha lehunjátok szemeteket, gondoljatok Jussz Lászlóra, és imádkozzatok érte, hogy visszajöjjön a normális esze, de, de még utoljára el ne hogy kedden megismétlik ezt az adást, 11 és 1 között. Volt, aki betelefonált, annak örültünk, most is csak azt mondom, amit mindig, imádkozzatok, szeretkezetek, olvasatok könyvet. Na és végre itt a Red Hot Chili Peppers, Thank mm -hmm. you. It's understood. I'm